صلات و صلات و صلات و علام اللہ نبی عباد اما عباد قاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طالبان و مخی حافظ ابن حجر رحمه اللہ او نور محدشینو ام ذکر کردی و خاص کرد وقت طریقی ذکر کردن دا تحمل دا حدیثو دا روایت آغستل یادول نقل کولو وست دا ادا طریقه بیسی دا غا روایتو نا چه ادا کئی نو څنګه بی ادا کئی ترخ دا ادا ما تا استوی نیش دا بزنو تا استوی مان که حدیثی دا شیخ ناوری دلی نو دا دا ادا کولو دا پارا بدا الفاظ استیمالی سمیتو حدسنی حدسنی اخبرنی اخبرنه انبآني انبآنا نبآني نبآنا قال لی فلان اللہ اکبر قال لنا فلان یا زکر لی فلان یا زکر لنا فلان تک داد متقدمینو او متاخرین علماء اوی وی چی دا الفاظ عام استعمالی ده شیخو فرق لگ لگ کوي متقدمین وی چی دا ټول الفاظ سدی یو د بل پزیس سدی استعمالی لین ترالا خبران او متاخرین و فرق کرده دی او دا فرق سدی یو مستقل استلاح حقیقت عرفی جوڑ شوه دی نو د دې خیال ساتل دې قوله او دې فرض متقدمین دا ټول الفاظ او استوالې متأخرین وای چې شاګرد ناس یو استاد ورته دی د فار ذکر دی نقل کینو سمیت حدثنی حد سنا دت الفاظ وای دا د سماد لپاره دا په اوس ادا کوي بل تر دت الفاظ وای ادا کولو لپاره دت الفاظ وای فیوازی حد دسنی او کڈیری حد دسنی سمیتو سمینا او کنا شاگرن لستی علی الشیخ عرز علی الشیخی رات علی الشیخ نو داغید پارا تالیبانو اخبرنی اخبرنا دا الفاظی کرکیم او که کده اجازت باندې حاصل شوي د اجازهت په اړه خبرونه کوي څنګه نو بیا د اړ د پار امب اني امب انا نب اني نب ا نه زان تمرا له دا اجازهت د او قال لي فلان يا قال لنا فلان ځکرې پلانون ځکره ل نه پلاجر سره دا د مذاکرې د پاره، چې کوم رواییت مذاکره علممی کې حاصل شوی تا چې لګیا وي هی یوبل ته ویلکن نو د یاد کو د تا مذاکره کې یاد پووش په دا د مذاکری د عذااکو د پااره پدی طریقه تریخبانې. ته تدلیش نقصان ختم شي خبره باندې پوی شن د متاخرینو د تقسیمه دا ډیر خري سري دا ډیر خري او اولاد نو کوم روایت چې په مذاکره باندې حاصل شوی دا د فارقانی او غیره خو پدې ټولو الفاظ کی سمعه تو اعلاده سري اعلاده وری زکه چې دا لفظ دا اجازت مخاطبت تدلیس په موخو کې نه استعمالي سشيری تعلیم د ټول په موخو کې نه استعمالي نو پدې کې س्यानت د تدلیس نه صراحتن خبربان پوښو ولی صراحتن وې شمع ورې او حد سنه دا استعماليږي اجازت دا پا رہا او پا کې کدر تدلیسم سی شب بھائی مدلس کرداشی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی شابہ سی اس طالبانوں پلغت کی طالبانوں چیو گو رہی اخبر نام ام بآنا دائعو دی حدس ناصری تاریبانو دائعو دی او گوری تاریبانو قرآن کی راجی کنا راجی یونبعو مشل الخبیر در آلیبان کنا دار شکل یارد زمام ابن سالبا یا زمام ابن سالبا روایت کی راجی التم اخبرنا لفظی او ربانی پوشش او دارن لنبی علی اسلام چې تپوز کئی ده یوانی پا بارکی صحابوی پلانی ون ده پلانی اخیر کې بیسوئی حدیث نا ماهی احنا او ربانی پوششو جانا لغت پیتی بارکو سفرخ نشتا ده ده عبارتونو حاصل داشو تاریبانو چه حدیث ناک برنا وغیره چه سوکوینو ده محدث بیدات ندی سری؟ محدث بیدات ندی او خیر القرون کی ده ده موجود دی حدیثو کی د دې نظایر موجود دي دا خبره ده چدا بدعات نه قران او حدیث کښته نه ها قران کښته نه شته طالبانو پوه چې څنګه سراتن سو نو دغه بنې نو تقلید نه شته طالبانو محدث نه دي طالبانو نظایر او اثر سره ثابت دي خا بیا امام ظهوری بغیر آغی وی چی پدی که هر یو لفظ ویلش سوشی ویلش امام نسائی رحمه اللہ او ابن حبان عساق ابن راحبه چی سما ده سما مطلقن او قیرت علی الشیخ الفاظكم مطلقن نو دا الفاظ دا به مقید ویل شي په قرات سره سمعنا قرات خبرانی پوشي حدثنا قرات یا سمعنا قرات علي الشيخ امام شافعي رحم الله او اکثر علما یعنی اهل مشرق والا دا سماع الفاظ چه او یا دا قرآت دا دیو دا پارسنه حدسنه دا الفاظ استعماله او د قرآت پا صورت کی بوئی قرآتو علا فلانه یا قرآ وانا اسماؤ فاقر ربیه او برابان پوچھوئی دا با استعماله دا امده دیو اسلم دی دا نقصان نا دو داغا مطلقا با دقا الفاظ دی دا پار استیباله دین مذهبا چه داغ الفاظ با دسما مقیره حد دسن فلان علیه یا اخبر فلان قرآتن علیه حقی دا استیماره چه پدی تری خبر نو بیا دا کم دی دا اولی اول مرتبینه رالیبانو درین مسلک چې بلا قید د سماوالا الفاظ دا دیر پار استعمالی خبر بانی پوششی دا عرز دا پارم استعمالی ولی شد بلا قید او ابن مبارک امام احمد امام نسائی ہوئی چې مطلقا جایز ندی دا الفاظ دیر پارا بلکه مقید با استعمالی سب استعمالی مقیم دی مذہب دی امام مالک او دی امام زغری وغیر آسر حجاجین آئی امام امام بخارین دا مذہب دی که دا مطلقه نمجایز دی یهو دا بل پزیبانی سر طالبان استعمال اولشی سنین استعمال اولشی بل مذہب درین پا اغیوی که فرق دیم قرآن تو اخبرنا احدثنا چې خیرنی ډغې د دا پااره اخبرنا ویل چې حد د سنا نه شوویل او چې کوم رواییتونه اجازت سره حاصل شوي د اجازت تفسییل مخکې شو او طالبانو نو داغې ا دا حد سنه برنا ایمان مالی کولی مدی نه ووي چې دا جاییل دي په دی اللفازو سره لیکن جمهور وي چې د سماو او د خیرت الفاازه به مقعید مطلقا مطلقه نه شو ویلله څنګه وي. وی. حد ثنا اجازه تن اخبرنا اجازه تقريبا او بل پدې کې شاف هنيف لن اخبرنا مشافهه دا استعمالي کې اجازه د پاره امام اوزائی رحم الله هغه اجازه اجازه د پاره خبرنا لفظ سښې خبرنا او قرات علی شیخ دپارچہ تو نبی ابوئے اخبارنا سبوئے اخبارنا دا فرض ذکر کی او متاخرین دے اجازت دپاراں ان بنا انا سیسیما او متقدمين اخبارنا ان بنا حکم سری دا وی دوڑ حمانی یو دبل دے من استعمال ویش او که کتابتی نو داغی دا دا کولو طریقه بدائی کتبا علی افلان ٹیک شو یا الفاظ سما سمیت و او دا قرات دا با مقید وائی حدسنا کتابتن یا اخبرنا کتابتن دا اولاد خبربان پوششی اعلام پا اعتبار فرم نتبسنگه ویچی اداکه علمانی شیخی بیک ازا حد دسنا نشی بیلو کوئشی بخبره بانی او وسیعت شی تاریبانون بیا باغا دا که او سا الی فلان یا حد دسنی دا با مقاید استعمال که فلانون وسیعتن فلانون وسیعتن او بچادی دا پار تاریبانو چه استعمال این حد دسنا وغیره دانشی سا وجد تو بخط فلانی یا قرات بخط فلانین دا دا دا کولو طریقا و اس یو خبر دا ساتي ته تشویر قالا فلانن ذکر فلانن ندا بدرجه د من خطي کله او کدي سره فجر سره استیوال کله قال لنا فلان ذکر لنا, لنا, لنا فلان قال لنا فلان قال لي فلان علل لنا فلان فجسرہ نداد الجمهور په نسبانی محمود بالاتصال سرت علمان بالاتصال دا حاصل او سرت علمان لا دلال شي بھارت ثم دلتا طالبانو دا اقسام دي یعنی هم نام کې دوکي استبابی ارویان طول ہمنامی پدې کې استباری نو دې اقسام ذکر کوي وسلتا وینا کې یوې ذاتي سي جدائی وینا کې تلفظ کې یوې ذاتي جدائی او سی بیا رواتم کچري اتفاقو د اسماو د دې اسماو د پلانو د دې د نیکونو فصایدن بره لاړشه او اختلافو د ذات د دوی برابر خبر چې اتفاق پا کې که دو کسانوی دی ده یا دیره ده فصائدن ده پانم. یو شو. دا مشبابی اوس اس مشبابی کزالکم دقسی. کله چې اتفاقی ده دو یا سیوا پا کنیه کی او پا نسبت کی. نو دا دا دی داغا کسم ده چه ده طویلش متفق والمفت تاریخ. زین تمرال طالبانو. اتفاق دیم. پاسواو کې ینه په وینا او تلفظ کې او اختلاف دي سو په ذات کې نو مفسرې معنی جدا شو زه هم تبراله خبرم چې اتفاقي د نون درایوی شرط نون بل نه لفاظ کې او په خط کې او ذاتي جدا جداي بیا د دې احسان ذکر کړي د بلار او د دې نمونه یوي لکه محمد ابن او بيد سای ستوکی دا لس کسان نی. ذاتی جدا دیکھنه تلفوز اسمایی یوزی. یا اتفاق د کونی او دنسبتی لکاب و امران جاو نی. دو کسان نی. او دا دی تفصیل و گوری تالیبانو یوصل شلم اصافه کی دلتمخ کی کتاب تراشه. واروز. اقشه و ايم ذا راوي انسن متفق الاسم او ما اسم الاب او ما اسم جد او مع نسبت په سلور طریقو سره بسکی کی تمیز تفصیل منکړه وکړه کدا نه نبیا بسی استاد سره جډیر پاتی کدا نه قرائن غالب کدا نه نبیا مشتبه پدې کې متوقفي دقه اشاره وو وایه طالبان و جای تمہاری بدی خشی تو یذن شخصان شخصان د دې یری نه د پیجندل ضرورت چې ګمان نکړې چې دا, دا, دا دو کسان <تصفح> دی په شخص واحد باندې کې کسان دوی اودیت نه د ګمانو کې یو دی خبرونه کوښښونه مشکل لري کنه او لیکل لري په دې کې خطیب کتاب غټ حاضر پورا غټ وې ماده غره تلخیس کړو په هغه اضافه کړی لومځ کې ابن هاجر وې یو اوم تکسي اکس دما ته تقدمه طالبان وکس به څنګه شي چې اتفاقی ست طالبان ها اکس موږ سو ویلو 120 او 121 صفحه والے چې موږ ذکر کړی هغه وګوره د تهای مسمماېبل محمل ی مشتوي ې پو شو یا د نه چې غمان وشي پهیبان د دو, دو کسانو او دا چې او پهې یا چې د دو کسانو برندې د غمان یو وکړشي نه د پاک شو نه لیبانو د مخکې. وایت алиمان و یتفق الاسماء وختن والوقت لفظا سواء كان ختن ائتلاف یو زوالتو یو شنوالی تو یو تو یو شانیه فخت کیسی او طلفظ کی یوی خبربان کو شین اتفاق اسی فاسماء دا اسماء وخت کی او اختلافی فنطق تلفظ کی سواء كان مرجو برابر خبربان اراج اد اختلاف د نپتوي یا د نو دي طبيعوي شي مختلف وليکلو کې یو دي ول مختلف مگر تلفظ کې مختلف تلفظ کې وایت المسفر صدیاں چې د دې د دین جامودا لایت نو ورستو چې د دې تعین کو دلالت کوي او ایت لیکلي په دې کې ابو احمد عسکري کتاب لیکن عننا وذا کتاب تصبیح له نسبت نسبت کی یا اسماء کی اشتباه و شانواین او جما کتابن حاصل بیا خطیب ضد پاسا لمن خ جو رزیل سو ایت تمی کړي خو شی بحورمان مجمع زمیا بولس ربل مقبولن کی کتاب دی ال اكمال کتاب دے طالبان ال اكمال بہترین کتاب دین فریداب کی فی رف ال من المتشابه من الاسماء والكنى والانساب اس ډیر جلدونو کی شایشو ده خاص دغه کتاب نه دی وی جمع کړي په دې او اوهام د دیو بیان شیدو کتاب درې من اجمعی ډیر جامع دی هغه چې مشهوری په دې باب کې ر مشتبی او دا اندر د هر محدث زاره شراتل کې رسو ده نه او اضافه کړي د پدې باندې یعنی دنه چې کم مزامین پاتې او داری شکړي اضافه کړي دا ابو بکر بن نوقطه نو هر چې دنه پاتې او داری استدراک حاصل شو او نه ویني سیزونه په کې ده نه کړي دا غټ ځل کړي بیا په ده اضافه کړي لمن اې دنه چې کم پاتې شوي ذیل لمن ته وایي من لفظي معنی دا کومه اضافه منصور ابن سلیم په یو جن باریک کی ورکوټی کی او دارنګله ابو حامد بن صابونی همداسې کړی زهابی پدې کې کتاب مختصر جد دندې اعتبار کړي پدې کې څه پزہ بتوانی په قلم نو شواشوی پدې کې څه غلطیاني او تصیف مبائن غلطیاني ښکارر دي د موجوده کتاب نه ویې کوم خبره باندې مولا د نصپل صفات په وې دا تؤثيو تمهيد دي ما کتاب نکلي غټول منخر غرض دي دا مولا دي کنه همقدر شي او يتينا وایوس او کلی به كتاب سميتو المنتبه بتحرير المستنبي او دا مجلد واحدو علي طريقه المذيه وتزواريشه چې دغه چې دغه بلا تحقيق بلا وضاحت امام زهابي یانو پوه شو پرې باند ملا دی که نه دونو چې خامخه ی سړی او کوونډې ته ویل که نه خبره و چې دا نک ست دی او داسې د داسې رګ نه نو محد ل کې د دغه و وال دغه والله لر شوو وکړ که نه سک معله خبر باند پوه دغه توتی ته ووا مخې. و ان او خطا ولوتا واختلف كخط او تلفظ کي یو شاني په اختلاف سي د ابا او په تلفظ کي سرد اختلاف هما سرد خط په اعتبار سره سي ولي کلو کي یوې اختلاف سي ولي تاریبانو کي یو مده تسوي تاريخانه متشابه ده ها هغه همنام چي تلفظ کی مختلف اور کتابت کی متفق اوس عبارت یو ہے عاقل او قیل عاقل عاقل او قیل پلار په نمونه کې سره دغه د دې سره خفی موافقت ته غوړی مثال لکه حد کیو غوړی لیکلو کې او شان دی کنه ها وای محمد, بن سره محمد ابن عقیل فتحه محمد ابن عقیل پزمه اول نصافوری دی و دویم سر فریابی دا مشهور دی و تبقه دی یا بل اکس که دی بل اکس چه اختلاف دا اسماوی نتخن و تتعالف خدتن اولیکلو کسی تالیبانو اتفاق دا آباوی خدتن و نتخن دا مخ کسی شد تالیبانو لکا شرعه ابن نومان دفلا تلافوز و خطی و شانده کنده تالیبانه او سورپسی و گوره و سوریج ابن نوامان سوریج کسی ره تالیبانه اختلاف ده؟ اختلاف ده اختلاف ده او نوامان که اختلاف شتا؟ نشتا ده وای مخید اولی بشین المعجمات ورحائی المحمد و تادیونی یبنی عنادین نزیل عطا هم وستا این بشتینی اولی اولی و من شیوخ البخاری او داغا نوا د چې د توې له شی مت شابه مشکل ده مشکل ده مت شابه نه هغه دا چې اتفاق د اسم د دو دوو کسانو یو شان یو کونیم یو وي او پنن سب کی اختلافی ٹھیک شو طالبانو مشکل لګنه او, او قضا این وخالک الاتفاق پر اسم و اسم الاب و اختلاف النسب او په دې کلیک لري خطيب كتاب جليل سما وتلخيص المتشابه ثم زيل عليه ايضا بما فات اولا فاختلفي په اضافه کړي دي کوم فاتي او دا كثير الفوائد دا خطيب دا شي خند علمي حديث انواع علومي حديثي شفاعه کی کتاب نشته تقریبا اوس دی وای چې جوړيږي منه د دې نه وای نه او هغه چې مخ کې دې نه و مؤتلف او مختلف ها مؤتلف او متحدین جوړي کیسه اصل کې طالبانو دا رنگونه نه دي دګاړو دا وړ چډیر جاتینو افسان حساندي یا 25 افسان کم او بیش خدای بیا یو بل سره ګډین او دوینه دا او یو نمسی او بلکی په سونو قسمه جوړی پنو ته پوه شین دا ګاډی چرن کوي تر اغه نه تپوسو وس دی و چې د امر کې دا نه و چې موږ مشترکه کړو د نه بیا دو ډیر اقسام جوړي او دا دونه نه وي په منځلته څو ګرځي دا کل یادجين خبربان پوښښو چې په ډیر انوا جوړيږي وای یو داینه چې اصلي اتفاق یا اشتباب په ایسم او ایسم د طلار کې مسله الا فی حرف یو حرف یا دو حروف کې نه یا سیوای من احدہما او منهما نودا پدوخ شمرلي اوس وګوري به تفصيل کوي چې اغه نوچ حاصل پدې کې اتفاق یا اشتبا په یو اسم کې فيه اسم او اسم اپ کې نودا پدوخ شمرلي خبرونه پوشي وګوري وایا دوه قسمدا اما یو کولی څرګو په تغیر مانه اعداد الطرق ثابت د سیل جهتين او یا به اختلاط په تغیر مانه نقصان باز الاسماء باز مثال دولغوري وايه مكيه من امثله الدولغوري محمد بن سنان بكسر الميم الاولى والنون بينهما يفرق وهم جماعه منهم العفي بفتح العين والوارث ثم القاضي الشيخ البخاري ومحمد بن سيار بفتح سنان سيار كفرشتري كنشري طالبان عدد دورو بكم زياده اشتري كنشري وايه طالبان من. وبعد من منهم اليماني وشيخهم مر بن يونس ومنه بلقيس محمد بن هنين وايه ازم الموبدی ونونائی الاولى مفتوح بینه مع یام تحتانیه تهدی یبیانا کی تغییر پکشته دګنه وګوره لګل ها محمد بن جبیر ابن مطعم تابعی مشهور او دین او ندامنم هم ومن معارف ابن واصل ومطرف یو حرف کی فرشته دګنه خو زیاتو کیسه دی موافقت والده ابراهيم الثاني سبون اخر ويروان ابو حذيفه بن حدي وامين الددين بن دار اللديس احمد بن الحسين صاحب ابراهيم النسادر واخرون اخرون واحد من الحسين مثله لكن بدل الميم بياء انت حسين ابو الشيخ بخاري يا سي واكري بس ده من فزه شو يا ابن عبد الله بن محمد البذندي امم ومنداي كا ايضا حفص بن ميسره شيخ المشهور من طبقه مادي دين وجعفر بن ميسره دي الله ني موصل كوبي الاول بالحاء المهمله والفاء بعدها اسواد المهمله وجيم فجيم سر دي جعفر دين اولاني سر دي حفص خبره باندې کو شو لك له حروفه كثره تقريبا تغيير نو كلي جمنا حاج ولكن نس شو خالی راكي يو حرف کي كمي جاته يادو کي پيامش शिवाय وايم منه ثلثه ثاني عبد الله بن يزيد وهم جماعه قعد خشم ثانيرا قالوا انا محكي الدرجوي كبمانده في متفقين او اسماء او اصطلاح بتغيير كسرد نقصان لبعض الاسماء لبعض حروفه يا دوار قياسي واه محكي من الصحابه اتساقوا الاذان واسم جدي عبد ربحه ورابي حديث الوضوء واسم جدي اسمهما انصاريان وعبد الله بن يزيد بزياد ياء في اول اسم يدي والزاي مثوره <متحدث> دام دور سیدلت و صحابونا ختمیون یوکنا ابو موسیٰ و حدیث و فی سیین والقاری او لغو ذکرن فی حدیثی عائشہ و بازوی دا ختمی دی دا قاری خو پدی کې نظر دین او دا دین او گو رضا چی اتفاق دید عبدالعیبن یحییٰ و هم جمعاتون پدی یونم باندیر کسانی و عبدالعیبن نوجی پا زمیدنون سرا پا معروفون روایت کے یربیان علی. اس اتفاق بے پا کې او په نتق تلفو کی لیکن حاصلی گی اختلاق یا اشتباق په تقدیم او تاخیر سره. یا پا یو په اسمینو کې جملتن ونحو زرکان ایقا تقدیم و تاخیر فی لسم الواحد فی بعض حروفی پا نسبت ساوا یشتبیحو بھی چی دے اسرا مشابہت لیمیسال داول چی اسمینو کی اصود امنو یزید اس داول لٹا کئی و یزید امنو الاسود ها يوشانوالي راجكنه بہت ہے نومنہ عبد الله ابن يزيد و يزيد بن, بن عبد الله اور مثال دویم طالبا نو ہاں وے یورب مسار و یورب میسار مجهول اخر سد طالبا نو او دا مشابه طالبا نو جکم دیتا دا مخ کی جکم دی کہ سو اسود بن يزيد دیتا مقلوب و مائل سوئی مخلوب او ميلش لکاسود او مزير يزيد يزیر يزيد نه دې مت شابه تسوي مخلوب خل الټه دوی په دې کې ملټه والے غالي فست کلیونه څه دې تراله خبر